Томас Гарріс Цикл «Ганнібал Лектор» Книга третя «Ганнібал» Розділ дванадцятий Якщо дорогою до пекла є бічні кишені, то вони неодмінно мають бути схожі на пункт невідкладної допомоги при Мерілендській багатопрофільній лікарні Милосердя. Понад пересмертним виттям сирен, понад виттям людей пересмерті, понад торгкотінням нож із крапельницями, понад вереском і криком сканалізаційних люків здіймаються стовпи пари. Забарвлені червоним від великої неонової вивіски швидка допомога. Сяють, мов вогняний стовп самого Моїсея, у пітьмі, та перетворюються на хмари при денному світлі. Барні вийшов зі стовпа пари, зводячи могутніми плечима під курткою, похиливши вперед круглу обстрижену голову і широкими кроками міряв порепаний асфальт, йдучи на схід, назустріч світанку. З роботи він вийшов на 25 хвилин пізніше, ніж зазвичай. Поліція привезла обдовбаного сутенера з вогнепальним пораненням, який полюбляв бити жінок. Її старша медсестра попросила Барні затриматися. Вони завжди просили Барні затриматися, якщо надходили пацієнти, схильні до насильства. Кларіс Стаглінг позирнула на Барні з-під глибокого каптура куртки, і пропустила його вперед на півкварталу іншим боком вулиці, а тоді вже підхопила на плече свою містку сумку і пішла за ним. Коли він пройшов паркінг та автобусну зупинку, Старлінг відчула полегшення за барні легше стежити пішки вона не знала, напевне, де він мешкає, і мала дізнатися, перш ніж він її помітить. У тихому районі за лікарнею мешкали сині комірці змішаних рас Район, де на автівку бажано ставити запобіжний замок. Але забирати з собою на ніч акумулятор не треба. І діти можуть гратися на дворі. За три квартали Барні перечекав, доки з тротуару з'їде мікроавтобус. А тоді повернув на північ, на вулицю з вузенькими будинками. Деякі з мармуровими сходами і охайними садочками кілька порожніх вітрин, шибки неушкоджені й намилені. Магазини тільки починали відчинятись, і перехожих було мало. Припарковані у Бабич вулиці вантажівки на півхвилини затулили їй огляд, і вона мало не наштовхнулася на барні, запізно помітивши, що він зупинився. Старлінг уже була навпроти нього, на іншому боці вулиці, коли він знову опинився в її полі зору. Може, він теж її побачив? Але Старлінг була непевна. Він стояв, засунувши руки в кишені куртки, похиливши голову. З-під брів дивився на якийсь кавалок, що рухався посеред вулиці. На дорозі лежав мертвий голуб. Одне крило тріпотіло від поривів вітру, що здіймали машини. Партнер мертвої пташки колував і колував над тілом, позираючи то лівим, то правим оком. Маленька голова смикалася з кожним кроком рожевих лапок. Коло за колом і з м'яким голубиним воркотом. Проїхало кілька машин, тоді фургон, а вціліла пташка в останню мить відлітала, увертаючись від транспорту. Може, Барні на неї поглянув. Старлінг точно не могла сказати. Їй треба було йти далі, інакше її могли помітити. Коли вона озирнулася через плече, Барні сидів на впочібки посеред дороги, піднявши руку, щоб на нього зважали водії. Стагрінг сховалася за ріг, зняла куртку з каптором, дістала з великого кошеля светер, бейсболку і спортивну сумку. Швидко перевдяглася, запхала куртку з кошелем до спортивної, а волосся під кепку. Вона влилася в зграйку прибиральниці, який повертали додому з роботи, і завернула назад на вулицю до Барні. Склавши долоні човником, він тримав у них мертвого голуба. Уцілілий птах, свиснувши крилами, злетів над роти над головою Барні і став за ним спостерігати. Барні поклав мертву пташку на моріжок і пригладив пір'я. Потім підняв широке обличчя до птаха над роті і щось сказав. Коли він пішов собі далі, вцілілий птах упав на моріжок і продовжив колувати над тілом походжаючи у траві. Барні не озирнувся. За сотню ярдів він зупинився біля сходинок до багатоквартирного будинку і поліз діставати ключі. Стаглінг пробігла півкварталу і наздогнала його. Не встиг він відімкнути двері. Барні, привіт. Він розвернувся на сходах, аж ніяк не поспішаючи, і подивився на неї згори вниз. Стаглінг устигла забути, що очі в Барні посаджені неприродно широко. Вона побачила в них розум і відчула маленький електричний розряд. Зв'язок. Вона зняла кепку і розпустила волосся. Я Кларіс Стаглінг. Пам'ятаєш мене? Я... Та сама Джі, вимовив Барні без жодної емоції. G9, S9, штабний офіцер керівник органів військово-цивільного адміністрування, який займається узгодженням операції між військовим командуванням і цивільним населенням. Стагрінг склала долоні і кивнула. «Ну так, та сама Джі. Барні, мені треба з тобою поговорити. Неофіційно. Мені треба дещо в тебе попитати». Барні зійшов сходинками вниз. Навіть коли він став перед Стагрінг на тротуар, їй все одно доводилося дивитися на нього знизу вгору. Вона не злякалася габаритів Барні, на відміну від більшості чоловіків. «Чи згодні ви визнати для протоколу офіцера Стайлінг, що мені не зачитали права?» Голос був високий і хрипкий, як у Тарзана у виконанні Джоні Вайсмюллера. «Звісно, я тебе не відмірандила, визнаю». «Правило Міранди, згідно з яким підозрюваному під час арешту треба зачитати права». «Не хочете це сказати в сумку?» Старлінг відкрила сумку і заговорила в неї гучним голосом, наче там сидів троль. «Я не від Міранди, лабарні. Він не знає про свої права. Далі вулицею є одна кав'ярня, нічого така», – сказав Барні. «Скільки капелюхів виносите в тій сумці?» «Три!» Повз них проїхав фургон з інвалідними номерами. І Старлінг одразу відчула, що пасажири на неї дивляться. Але ці сторожденні часто хтиві і мають на це повне право. Юнаки, які сиділи в машині на наступному переході, також на неї дивились. Але нічого не сказали через барні. Будь-який предмет, вистромлений з вікна, миттєво перевернув би увагу Старлінг. Вона й досі чекала на помсту кріпів. Але мовчазне витріщання можна стерпіти. Коли вони з Барні зайшли до кав'ярні, фургон позадкував у провулок, щоб розвернутись, і поїхав туди, звідки прибув. Їм довелося чекати, доки звільниться кабінка в цій переповненій забігайлівці, де подавали шинку зі смаженими яйцями, і офіціант щось кричав на «гінді» – кухарю, який звинуватим виглядом перевертав м'ясо довгими щіпцями. «Поїжмо!» запропонувала Старлінг, коли вони всілися. За рахунок дядечка Сема. Як життя, Барні? З роботою все гаразд. Ким працюєш? Санітаром. Дипломований медбрат. А я гадала, ти вже матимеш середню медичну освіту. Може, медінститут закінчив? Барні стенув плечима і потягся до молочника. Підвів очі на Старлінг. Вам всипали за те, що підстрелили Евелду? Що побачимо? Ти її знав? Бачив раз, коли привезли її чоловіка, Діжона. Він уже був мертвий, сплинув на санітарів кров'ю ще до того, як потрапив у швидку. з нього вже фізрошчин лився, коли до нас дістався. Вона все не пускала його, намагалася відбитися від медсестер. Мені довелося, самі розумієте, красива жінка та й сильна. Її не привозили після того, як... Ні, її визнали мертвою на місці подій. Я так і думав. Барні, коли ти передав доктора Лектора людям із Теннисі, вони нечемно з ним поводились. Коли ти... І тепер усі вони мертві. Так, його вартові примудрилися прожити три дні. Ти протримався вісім років, наглядаючи за доктором Лектором. Насправді шість років. Він там уже був, коли я прийшов. «Як тобі це вдалося, Барні? Якщо не проти, то дай мені відповідь. Як тобі вдалося з ним вижити? Справа ж не тільки в чемності». Барні поглянув на своє відображення в ложці. Спершу з вигнутого боку, потім з опуклого. І на мить замислився. «Доктор Лектор мав ідеальні манери. Не скуті, а легкі та елегантні. Я тоді проходив одні дистанційні курси, і він поділився своїми поглядами». Це не означає, що він не вбив би мене без вагань, щойно випала б нагода. Одна риса людського характеру не виключає жодну іншу. Вони можуть існувати поруч, добре і погане. Сократ сказав набагато краще. У відділенні максимального захисту не можна про таке забувати, ніколи. Якщо постійно про це пам'ятати, все буде гаразд. Доктор Лектор, певно, пожалкував, що познайомив мене з Сократом. Для Бартні, котрому бракувало формальної освіти, Сократ був новим досвідом, наче знаменна зустріч. Безпека стояла окремо від розмови. То геть інша річ. Безпека ніколи не була чимось особистим, навіть коли мені доводилося позбавляти його кореспонденції чи гамувати вперев'язи. Ви з доктором-лектором багато говорили? Інколи він місяцями нічого не казав. Інколи ми вели розмови пізно вночі, коли крики стихали. Власне, я тоді проходив дистанційні курси і нічого не знав. А він відкрив мені цілий світ. Буквально купу всього. Светонія, гіббона, всіх. Барні взяв чашку. Свіжу подряпину на тильному боці руки вкривала оранжева смуга бетадину. Ти ніколи не думав, що після втечі він може прийти по тебе? Барні захитав своєю величезною головою. «Якось він мені сказав, що як є вибір, то він надає перевагу грубіянам. Органічні грубіяни, так він їх називав». Барні засміявся. Рідкісне видовище. У нього були маленькі дитячі зуби, тому ця радість видавалася трохи маніакальною. Наче веселище немовляти, коли воно відригує кашку в обличчя противного дядечка. Старлінг замислилася, що й не забагато часу провів барні в підземелі з психами. А як щодо вас? Вам ніколи не бувало страшно після його втечі, ніколи не думала, що він і по вас може прийти? Ні. Чому? Бо він сказав, що не прийде. Дивно, та ця відповідь їх обох задовольнила. Принесли яєчню. Барні і Старлінг зголодніли її кілька хвилин не відривались від тарілок. «Тоді...» «Барні, коли доктора Лектора перевели до Мемфіса, я попросила в тебе малюнки з його камери, і ти їх мені приніс. Що сталося з рештою речей? З книжками, записами? У лікарні немає навіть його медичної картки?» «Там був такий бардак...» Барні зробив паузу, стукаючи сільничкою по долоні. «Такий бардак, ну, ви розумієте, у лікарні. Мене скоротили...» Багатьох тоді скоротили. Речі просто валялися без ладу. Ніхто не знає. Перепрошую, перебила Стаглінг. Я за цим галасом не розчула, що ти сказав. Учора ввечері я дізналася, що примірник кулінарного словника Олександра Дюма з підписом і примітками доктора Лектора було продано на закритому аукціоні в Нью-Йорку два роки тому. Його придбав приватний колекціонер за 16 тисяч доларів. А фідевід, що підтверджував право власності продавця, був підписаний Керрі Флоксом. «Барні, ти не знайомий з тим Керрі «Сподіваюся, що знайомий, бо його рукою підписана твоя заява на влаштування до лікарні, де ти наразі працюєш. Тільки от ім'я стоїть, Барні». «Він і податкову декларацію за тебе заповнював. Вибач, я не почула, що ти там раніше казав. Не хочеш почати ще раз?» «Скільки ти отримав за книжку, Барні?» «Близько десяти», – відповів Барні, дивлячись їй у вічі. Старлінг кивнула. «На чекові вказано десять із половиною. Скільки ти отримав за інтерв'ю з базікалом після втечі доктора Лектора?» «П'ятнадцять штук». «Круто! Молодець!» Сам вигадав усю ту маячню, що їм наговорив. «Я знав, що доктор Лектор не став би заперечувати». Він би в мені розчарувався, якби я не поводив їх за носа. Він напав на ту медсестру ще до того, як ти прийшов у Державну Балтиморську. Так. Йому вибили плече? Здається. Йому зробили рентген? Мабуть. Мені потрібен знімок. А? Я з'ясувала, що автографи лектора поділяються на дві категорії. Одні написані чорнилом і зроблені до ув'язнення а другі – крейдяним олівцем чи м'яким фломастером, уже в лікарні. Олівець коштує дорожче, але, гадаю, ти це вже знаєш. Барні, я вважаю, що ти маєш усі ті речі і хочеш потроху, роками, розпродавати їх колекціонерам автографів. Барні стану плечима і нічого не відповів. Я вважаю, що ти чекаєш, поки лектор знову буде в моді. Чого ти хочеш, барні? Хочу побачити всього Вермера, перш ніж померу. Ян Вермеер Ван Дельфт, один з найвизначніших живописів Золотої доби голландського мистецтва. Чи треба питати, хто познайомив тебе з вермером? Ми серед ночі багато про що говорили. А ви не говорили про те, що він робитиме, якщо опиниться на волі? Ні. Гіпотези доктора Лектора не цікавлять. Він не вірить у силогізми. Синтези чи абсолют, узагалі? У що ж він вірить? У хаос. І в нього навіть не треба вірити. Він самоочевидний. Старлінг захотіла трохи підіграти Барні. Ти так кажеш, на часам у нього віриш. І водночас уся твоя робота в балтиморській лікарні полягала в тому, щоб підтримувати порядок. Ти був старшим санітаром, усім порядкував. Ти і я, ми обоє задіяні в системі порядку. Доктор Лектор не зміг від тебе втекти. Я вже це пояснював. Бо ти ніколи не забував про безпеку. Попри те, що в певному сенсі побратався з... Ні з ким я не братався. Він нікому не брат. Ми обговорювали теми, що цікавили нас обох. Принаймні мені про ті речі було цікаво дізнатися. «Доктор Лектор глузував із тебе, коли ти чогось не знав?» «Ні». «А з вас глузував?» «Ні», – відповіла вона, не бажаючи зачіпати почуття Барні, бо вперше усвідомила комплімент, закладений у насмішці монстра. «Він міг би глузувати з мене, як би захотів. Ти знаєш, де його речі, Барні?» «А що, за них призначено винагороду?» Старрінг згорнула серветку і поклала її під край тарілки. Винагорода така, що тебе не звинуватять у перешкоджанні правосуддю. Я вже раз відпустила тебе, коли ти поставив жучка на мій стіл у лікарні. Жучок належав покійному доктору Чилтону. Покійному? Звідки ти знаєш, що він покійний доктор Чилтон? Ну, він на сім років запізнюється, відповів Барні. Не думаю, що він найближчим часом з'явиться. Дозвольте запитати вас, спецагент Старлінг. А що задовольнить вас? Я хочу побачити рентген. Мені потрібен рентген. Якщо є книги, що належали докторові-лектору, я теж хочу їх побачити. Скажімо, ми знайдемо такі речі. Що з ними буде потім? Ну, чесно кажучи, тут я не певна. Федеральний прокурор може вилучити всі матеріали як речові докази у справі про втечу з-під варти. Тоді вони пліснявітимуть у його переповненій кімнаті речдоків. Якщо я огляну ті речі, не знайду нічого цікавого в книгах і повідомлю про це, то ти зможеш заявити, що доктор Лектор їх тобі подарував. Він уже сім років ін абсентія. Тож можна подати цивільний позов. In absentia відсутній. Живих родичів у нього немає. Я рекомендуватиму, щоб тобі віддали всі непотрібні матеріали. Май на увазі, що мої рекомендації сидять на нижньому рівні тотемного стовпа. Певно, рентген ти назад не отримаєш, як і медичну документацію, оскільки він не мав права тобі їх передавати. А якщо я поясню вам, що не маю цих речей, то матеріали за лектором стане дуже важко продати. Оскільки я видам бюлетені, і повідомлю ринок, що закупівлю володіння ними – ми будемо заарештовувати і перетягувати до відповідальності. А ще я отримаю ордер, аби обшукати твоє помешкання. Бо вже довідалися, де те помешкання є. А якщо їх кілька? Непевно. Скажу тобі от що. Як ти даси матеріали, то не матимеш жодного клопоту за те, що їх узяв, враховуючи, що могло б із ними трапитися, якби ти їх там залишив. Щодо обіцянки повернути тобі все назад – Напевне, сказати не можу». Стагрінг зробила паузу, риючись у сумці. «Знаєш, барні, у мене така підозра, що ти не отримав вищу медичну освіту через те, що не можеш з'ясувати стосунки. Може, під судом десь був? Розумієш? А тепер пригадай, я ніколи не шукала твій службовий список. Нічого не перевіряла». «Ні, тільки зазирнули до моєї декларації та робочої анкети. Усього». Як зворушливо. Якщо ти був під судом, то, може, федеральний адвокат того округу замовить за тебе слівце. Судимість знімуть. Барні промокнув тарілку шматком тоста. Ви вже закінчили? Прогуляймося трохи. Я бачила Семмі. Пам'ятаєш, його поселили в камеру Мікса. Він там і досі живе, сказала Старлінг, коли вони вийшли на двір. Я гадав, що лікарню закрили. Так і є. мій приписаний до якоїсь програми? Ні, просто живе там, у темряві. Думаю, вам варто про нього доповісти. Він слабкий, діабетик, він помре. Знаєте, чому доктор Лектор змусив Мікса проковтнути язика? Здається, так. Убив за те, що Мікс вас образив. Такий специфічний привід. Не журіться. Лектор однаково зробив би це, рано чи пізно. Вони пройшли повз будинок, де жив Барні, до Моріжка, де голуб і досі крушляв над тілом свого мертвого друга. Барні відігнав його помахом руки. «Лети собі!» – сказав він птаху. «Годі журитися, а то тебе тут коти з'їдять!» Голуб зі свистом полетів геть. Вони не бачили, де він сів. Барні підібрав мертву пташку. Тільце з гладенькими крицями легко ковзнуло в кишеню. «Знаєте, одного разу доктор Лектор дещо про вас сказав. Може, під час нашої останньої розмови чи однієї з останніх?» «Пташка нагадала. Хочете знати, що він сказав?» «Звісно». У шлунку ворухнувся сніданок, але вона не збиралася здригатись. «Ми говорили про успадковану, закладену в підсвідомість поведінку». За приклад, він навів генетику голубів-ролерів – нерців. Вони високо злітають, а тоді перекидаються в повітрі, падаючи до землі. Є неглибокі ролери і глибокі. Двох глибоких схрещувати не можна, бо потомство падатиме аж до землі, розбиватиметься і помиратиме. Ось що він тоді сказав. Офіцер Стагринг – глибокий нирець, барні. Сподіваємося, що один з її батьків не був глибоким. Старрінг довелося прикусити язика. Що робити ж із пташкою? Обскобу з з'їм. Ходімо в будинок, я віддам вам рентгенівський знімок і книжки. Несучи довгастий пакунок назад до лікарні, де була припаркована машина, Старрінг почула, як десь на дереві тужливо скрикнув уцілілий голуб. Розділ 13 Завдяки увазі одного божевільного та одержимості іншого, Сталінг хоч на деякий час отримала те, чого завжди хотіла. Кабінет у легендарному підземному коридорі поведінкової психології. Гірко було дістати цей кабінет саме таким чином. Сталінг ніколи не сподівалася, що відразу ж потрапить в елітний відділ поведінкової психології, щойно закінчить академію ФБР, але вірила, що місце там можна заслужити. Вона знала, що спочатку доведеться провести кілька років у польових офісах. Стагрінг добре вправлялася з роботою, а от із офісними інтригами – не дуже. І лише за кілька років вона усвідомила, що ніколи не потрапить до поведінкової психології, попри бажання керівника відділу Джека Кроуфорда. Основна причина лишалася для неї невідомою. Доки Стагрінг, наче астроном, який відкриває чорну діру, не вийшла на помічника-заступника генерального прокурора Пола Крендлера за впливом, який він поширював навколо себе. Він так і не пробачив її за те, що вона першою знайшла серійного вбивцю Джейма Гамба. І ледве пережив той факт, що вся увага преси дісталася Стагрінг. Одного дощового зимового вечора Крендлер зателефонував їй додому. Вона взяла слухавку в халаті і пухнастих капцях із кролячими мордами, із волоссям загорнутим у рушник. Дата міцно засіла в її пам'яті, бо то був перший тиждень операції «Буря в пустелі». Стагрінг тоді була технічним агентом і щойно повернулася з Нью-Йорка, де міняла радіо в лімузині представництва Іраку при ООН. Новенький приймач був статуту такий самий, як і старий. За тим винятком, що транслював розмови, які точилися в машині, на супутник Міністерства оборони. Ризикована справа в приватному гаражі, і Стайринг ніяк не могла заспокоїтися. На якусь коротку дику мить вона вирішила, що Крендлер зателефонував привітати її з успішним виконанням операції. Вона пам'ятала дощ, що бив у вікна, і голос Крендлера у слухавці. Трохи незв'язне мовлення. Шумбару на тлі. Він запросив її на побачення. Сказав, що зможе заїхати за півгодини. Він був одружений. «Не думаю, містера Крендлер», – відповіла вона і натиснула кнопку запису на автовідповідачі, від чого пролунав характерний сигнал. І на іншому кінці повісили слухавку. Зараз, роки по тому, у кабінеті, який вона колись так хотіла отримати, Стаглінг вивела на клаптику паперу олівцем своє ім'я і почепила липкою стрічкою на двері. Несмішно. Вона зірвала з дверей клаптик і викинула в сміття. У таці для вхідних паперів лежав єдиний лист. То була анкета від редакції «Книги рекордів Гіннеса», де наготувалися зареєструвати її як жінку-офіцера правоохоронних органів яка вбила найбільшу кількість злочинців за всю історію Сполучених Штатів, термін злочинців вжито умисно, оскільки всі померлі мали численні судимості за скоєння тяжких злочинів, а на арешти трьох було виписано ордери. Анкета полетіла в смітник слідом за ім'ям Стаглінг. Вона вже другу годину дзюбала клавіатуру робочого комп'ютера, здуваючи з обличчя неслухняні прядки волосся коли Кроуфорд постукав у двері, а тоді просунув у них голову. «Стагрінг, телефонував Брайан із лабораторії. Мейсонів рентген і той, що ти отримала від Барні, збігаються. Це рука Лектора. Знімки ще оцифрують і порівняють, але він каже, що сумнівів нема. Ми все занесемо в захищену папку Лектора в ПЗНЗ. Як щодо Мейсона Верджера? Скажемо йому правду». Відповів Крофард. Ми з тобою чудово знаємо, Стагрінг, що він не стане нічим ділитися, якщо тільки не натрапить на брилу, яку самотужки не зможе зрушити. Але якщо ми зараз спробуємо перехопити його на водку в Бразилії, вона зникне. Ви ж казали залишити його в спокої, я так і зробила. Але ж чимось ви тут займалися таки. Мейсенів Рентген послали експрес доставкою компанії Дієчел. DHL подивилися на штрих-коди і інформацію на пакунку та вказали місце, де його прийняв кур'єр. Готель і барра в Ріо. Старлінг підняла руку, упереджуючи питання. Ні-ні, суто нью-йоркські джерела. Жодних запитів до Бразилії. Телефонні розмови Мейсона, більшість із них, проходять через комутатор спортивного букмекера в Лас-Вегасі. Можете собі уявити, який обсяг дзвінків вони приймають. «Чи хочу я знати, як ти роздобула цю інформацію?» «Абсолютно легально. Ну, здебільшого легально. У нього вдома я нічого не лишала. У мене є коди, які дозволяють переглядати його телефонні рахунки. От і все. Усі технічні агенти такі мають. Скажімо, він перешкоджає слідству. Враховуючи його зв'язки, скільки б ми домагалися ордера на прослуховування і стеження». Та й що ти йому зробиш, навіть як засудиш? Але він використовує букмекерську контору. Зрозуміло. Комісія зазартних ігор штату Невада може поставити на лінію жучок або натиснути на букмекера і дізнатися те, що нам потрібно. А саме, куди йдуть оті виклики? Вона кивнула. Я облишила Мейсона, як ви й сказали. Бачу. Можеш передати Мейсонові, що ми розраховуємо на допомогу Інтерполу і посольства. Скажи, маємо відправити туди людей, які почнуть готувати екстрадицію. Ймовірно, Лектор чинив злочини в Південній Америці. Тож краще влаштувати екстрадицію, перш ніж поліцейський Ріо почнуть переглядати свої папки під грифом канібалізму. Якщо, Південні... Якщо він узагалі в Південній Америці. «Стагрінг, вас не нудить від розмови з Мейсоном?» «Треба налаштовуватися. Ви мене самі навчили, коли ми мали справу з тою потопельницею в Західній Вірджинії. Та що я таке кажу потопельниця? То була людина на ім'я Фредріка Біммел. І так, від Мейсона мене нудить. Останнім часом мене багато від чого нудить, Джеку». Стагрінг так здивувалася, що аж замовкла. Вона ще ніколи не зверталася до керівника відділу Джека Кроуфорда на ім'я, ніколи не збиралася називати його Джеком, і тому була збентежена. Вона уважно подивилася в його обличчя, на якому, як відомо всім працівникам відділу, дуже важко читати емоції. Він усміхнувся, криво та сумно. — Мені також, Стаглінг. Не хочеш прожувати пару таблеток Пептобісмолу? Перед тим як телефонувати Мейсоно, Мейсон Верджер не потурбувався розмовляти зі Стаглінг. Секретарка подякувала за повідомлення і сказала, що він перетелефонує, але він так і не вийшов на неї особисто для Мейсона, який у списку оповіщення стояв на кілька пунктів вище за Стаглінг, збіг рентгенів новиною не був. Розділ 14 Мейсон дізнався, що то рентгенівський знімок руки доктора Лектора задовго до того, як про це повідомили Сталінг, Бо Мейсон мав кращі джерела в Міністерстві юстиції, аніж вона. Мейсона повідомили електронним листом за підписом інтернет-користувача Token 287. Це другий нікнейм помічника конгресмена США Партона Велмора, при юридичному комітеті Палати представників. До офісу Велмора надійшов електронний лист від «Касіус-199», другий нікнейм Пола Крендлера з Міністерства юстиції. Мейсон тішився. Він не вважав, що доктор Лектор перебуває в Бразилії, але рентгенівський знімок доводив, що тепер у нього нормальна кількість пальців на лівій руці. Ця інформація збігалася з новою наводкою з Європи щодо місця перебування доктора. Мейсон здогадувався, що підказка прийшла від італійських правоохоронців, і то був найсвіжіший слід лектора, який траплявся йому протягом багатьох років. Мейсон не мав наміру ділитися своєю наводкою з ФБР. Сім років невтомних зусиль, доступ до конфіденційних федеральних справ, відсутність міжнародних обмежень і великі суми грошей – дозволили Мейсонові випередити ФБР у пошуках лектора. Він ділився інформацією з бюро тільки в тому випадку, якщо хотів поживитися його ресурсами. Про людське око він наказав секретарці смикати Старлінг питанням про те, як просувається справа. У записнику секретарки стояв наказ від Мейсона телефонувати Старлінг принаймні двічі на день. Мейсон одразу ж переказав 5 тисяч доларів своєму інформатору в Бразилії, щоб він вистажив походження рентгенівського знімка. Резервний фонд, що він переказав у Швейцарію, був значно більшим. І Мейсон був готовий заплатити ще, якщо отримає перевірену інформацію. Він вважав, що те джерело в Європі дійсно вийшло на доктора Лектора. Але інформатори вже стільки разів дурили Мейсона, що він навчився бути обережним. Незабаром мали надійти докази. А поки доказів не було, Мейсон полегшував собі очікування, зосередившись на тому, що станеться з доктором, коли той потрапить у руки Верджера. Підготовка до цієї зустрічі тривала вже давно, бо ж Мейсон був фахівцем зі страждань. Ми не здатні осягнути вибір Господа, коли Він посилає нам страждання. Не здатні його зрозуміти. Хіба що його обурює невинність? Очевидно, йому треба підказати, куди скеровувати лють, із якою він періщить землю. Мейсон прийшов до усвідомлення своєї ролі в цьому дійстві на 20-й рік паралічу, коли тіло під простирадлами майже зникло, і він зрозумів, що ніколи більше не стане на ноги. Його крило в маєтку мускусного щура було готове. А ще він мав важелі впливу, проте не безкінечні, оскільки патріарх Верджарів Молсон і досі стояв біля керма. Це сталося на Різдво того року, коли доктор Лектор утік. Під впливом емоцій, притаманних цьому святу, Мейсон гірко шкодував, що не влаштував убивство доктора Лектора в лікарні. Тепер він знав, що доктор Лектор ходить десь там по цій землі. Мандрує собі світом і певна річ дуже непогано проводить час. Сам Мейсон лежав під апаратом штучного дихання, загорнутий у м'яку ковдру. А поруч стояла медсестра, переминаючись із ноги на ногу, шкодуючи, що нема змоги пересісти. На ферму мускусний щур привезли кількох дітлахів із бідноти, аби заспівали колядок. З дозволу лікаря в кімнаті Мейсона ненадовго прочинили вікно, Впустивши свіже повітря, а під вікном, тримаючи в долоньках свічки, співали діти. У кімнаті Мейсона вимкнули світло, і в чорному просторі понад фермою зависли зірки, такі близькі. О, містечко Вифлеєм, як нерухомо ти лежиш! Як нерухомо ти лежиш! На нього навалився глум, захований у цих рядках. Як нерухомо ти лежиш, Мейсона? Різдвяні зірки в небі за вікном зберігали задушливе мовчання. Зірки нічого йому не відповідали, коли він поглянув на них угору своїм благальним, виреченим оком. Помахав їм пальцями, які ще рухалися. Мейсонові перемарилося, що йому перехопило подих. Він подумав, що якби задихався в космосі, то наостанок побачив би ці гарні, мовчазні, бездиханні зірки. Тепер йому здалося, що він задихається, що респіратор не встигає за ним, що треба чекати на подих яскравих ліній, які вихляли. Різдвяним зеленим кольором підсвічували показники життєдіяльності на моніторах. Маленькі ялиночки на тлі чорної лісової ночі моніторів. Шпичаки серцебиття – Систола, діастола. Медсестра перелякалась. Уже збиралася натиснути на тривожну кнопку. Уже збиралася дістати адреналін. Глум цих рядочків. Як нерухомо ти лежиш, Мейсоне. Тоді на Різдво сталася Богоява. Не встигла медсестра натиснути кнопку чи дістати ліки, перші жорсткі щетинки майбутньої помсти – Торкнулися його блідої, неспокійної клишні примари та стали його заспокоювати. Побожні люди, які по всьому світу збираються на різдвяні меси, вірять, що через диво перетворення їдять справжнє тіло Христове та п'ють справжню кров його. Мейсон розпочав готувати навіть більш дивовижну церемонію, для якої перетворення не знадобиться. Він став планувати момент, коли доктора Ганнібала лектора з'їдять живцем. Розділ 15 Мейсон отримав дивну освіту, яка проте ідеально пасувала до життя, що наготував для нього батько, та до завдань, які стояли перед ним тепер. У дитинстві він ходив до школи-пансіону, яку щедро спонсорував його батько, і на часто відсутність Мейсона там дивились крізь пальці. Бувало, старший Верджар цілі тижні займався справжньою освітою Мейсона. Брав із собою хлопчика на двори для худоби та на скотобійні, що були основою його статку. Молсон Верджар був першопрохідцем у багатьох галузях м'ясопереробної промисловості особливо у сфері економіки. Його ранні експерименти з дешевими кормами прирівнювалися до дослідів Баттергема, які той проводив за 50 років до того. Молсон Верджер підмішував до раціону свиней борошно зі щитини, перемолоте куряче пір'я та гній у кількостях, які для того часу вважалися зухвалими. У 1940-х його сприймали за відчайдушного фантазера, коли Молсон першим забрав у свиней свіжу питну воду і примусив пити стічну настоянку, що складалася з ферментованих продуктів життєдіяльності тварин, аби форсувати приріст ваги. Насмішки припинилися, коли він отримав перші прибутки, і конкуренти поспіхом узялися копіювати тактику. Лідерство Молсона Верджера в м'ясопереробній промисловості на цьому не спинилося. Він хоробро і за власний кошт боровся проти акта про гуманний забій, суто з економічних позицій, і домігся збереження законності та врування на морді худоби, хоча правова компенсація дорого йому обійшлася. Разом із Мейсоном він провадив широкомасштабні експерименти з передзабійним утриманням тварин, визначаючи, як довго їх можна позбавляти води та їжі перед забиттям, без значної втрати ваги. Саме Верджер фінансував генетичні дослідження, які зрештою призвели до значної гіпертрофії м'язових тканин у свиней бельгійських порід, без супутнього витікання соків. Справжня проблема для бельгійців. Молсон Верджер купляв селекційний матеріал по всьому світу і спонсорував низку селекційних програм за кордоном. Але м'ясопереробна промисловість – це, перш за все, робота з людьми. І ніхто не розумів цього краще за Молсона Верджара. Йому вдалося залякати лідерів профспілок, коли ті спробували були замахнутися на його прибутки з вимогами збільшити зарплатню та покращити умови безпеки. У цій сфері він задіяв міцні зв'язки з організованою злочинністю, успішно користуючись ними протягом 30 років. У ті часи Мейсон був надзвичайно схожий на свого батька. Темні, блискучі брови понад блідо-синіми очима різника та низька лінія росту волосся, яке затуляло чоло, зачесане з правого боку на лівий. Бувало під напливом почуттів Молсон-Вержар – Любив обхопити руками синову голову, просто щоб помацати. Немов переконувався в родинних зв'язках за допомогою фізіогноміки. Так само він обмацував свинячу рила і за будовою черепа міг визначити генетичні характеристики тварини. Мейсон був здібним учнем і навіть після того, як травми прикували його до ліжка. Міг приймати слушні ділові рішення, які виконували його підпанки. Саме син Молсона, Мейсон, підкинув уряду США та ООН ідею винищити всіх місцевих свиней на Гаїті, бо від них начебто йшла загроза африканського свинячого грипу. Він зумів продати уряду великих білих американських свиней, аби ті замінили корінне поголів'я. У гаїтянських умовах великі випищені свині мерли, як мухи восени і Мейсон мав раз по раз постачати нових особин, доки гаїтянці не замінили своїх свиней на маленьких, витривалих свинок-копачів із Домініканської республіки. Тепер, набравшись за життя знань і досвіду, Мейсон розбудовував механізми своєї помсти і почувався, мов, страдиварі, що підходить до робочого стола. О які поклади інформації та ресурсів зберігалися під Мейсоновим безликим черепом? Лежачи у своєму ліжку і творячи подумки, мов глухий Бетховен, він згадував, як ходив на тваринницькі ярмарки з батьком, як вони придивлялися до конкурентів, як Молсон завжди тримав напоготові маленький срібний ніж, що вислизав з під його жилета і врізався в свинячі спини перевіряючи глибину хребтового сала. А тоді Молсон, якому через авторитет ніхто не міг заперечити, ішов геть під обурний вереск, засунувши руку назад у кишеню, великим пальцем відзначаючи рівень жиру на лезі. Мейсон посміхнувся б, якби мав губи, пригадуючи, як його батько штрикнув ножем кнура конкурента з програми «4H» який гадав, що всі навколо його друзі. 4H Club – глобальна мережа організацій, у яких молоді допомагають розвинути громадянську свідомість, лідерські здібності, відповідальність тощо. Назва походить від напрямків розвитку особистості. Head, hearts, hands, Хелс, Голова, серця, руки, здоров'я. Дитина, що вигодовувала кнура, заплакала. Батько дитини розлютився, накинувся на Молсона, але вержерові головорізи викинули чоловіка з намету які то були добрі, веселі часи. На тваринницьких ярмарках Майсон бачив екзотичних свиней з усього світу, і для досягнення своєї нової мети він зібрав найкраще з побаченого. Мейсон розпочав селекційну програму відразу ж після свого різдвяного откровення і проводив більшість дослідів на невеличкій фермі для розведення свиней, яку верджери придбали на Сардинії, поблизу італійського узбережжя. Він обрав це місце через віддаленість від цивілізації і водночас тісний зв'язок із Європою. Мейсон вважав і небезпідставно, що після втечі доктора Лектора. Першою зупинкою поза межами Сполучених Штатів стане Південна Америка. Проте він завжди тримався думки, що людина зі смаками доктора Лектора має осісти в Європі. Тому щороку посилав спостерігачів на Зальцбургський музичний фестиваль та інші культурні заходи. Ось що Мейсон надіслав своїм селекціонерам із Сардинії, розбудовуючи театр смерті доктора Лектора. Валетенська лісова свиня Гілохоерус Мейнерцхагені, 6 сосків і 38 хромосом, Винахідливий Жерун, заповзятий та всеїдний, як і людина, сягає двох метрів завдовжки в гірських гуртах, важить приблизно 275 кілограмів. Ветенська лісова свиня. Наріжний камінь у програмі Мейсона. Класичний європейський дикий кабан. С. Скрофа-скрофа. 36 хромосом у найчистішій формі. Бородавки на рилі відсутні. Суцільна щетина і великі загрозливі ікла. Масивна, швидка і люта тварина. Здатна розтоптати гострими копитами гадюку і з'їсти її, мов черв'ячка слімджим. Під час тічки чи гону, а також захищаючи поросят, вони кидаються на будь-який об'єкт, що може становити загрозу. Самки мають по 20 сосків і стають добрими матерями. У Ес-Скрофа-Скрофа -скрофа Мейсон віднайшов настрій та зовнішній вигляд, які чудово пасували до останнього пекельного видовища для доктора Лектора, коли його пожиратимуть живцем. Він також придбав свиней з острова Оссабо за агресивність, а цядзінських чорних – за високий рівень екстрадіолу. Фальшивою нотою стало введення бабіруси зі Східної Індонезії, яку також називають свинячим оленем, за ікла непомірної довжини. Бабіруса розмножувалася повільно, мала всього два соски і при 100 кілограмах ваги коштувала надто дорого. Час не змарнувався, оскільки Мейсон паралельно виводив інше поголів'я, до якого бабіруса не входила. Щодо зубного апарату, тут Мейсон мав невеликий вибір. Майже в усіх видів були зуби, підхожі для того завдання: три пари гострих іристів, одна пара видовжених іклів, чотири пари малих молярів і три пари потужних молярів унизу і угорі що разом становили 44 зуби. Будь-яка свиня може з'їсти мерця, але для того, щоб змусити її їсти живу людину, потрібна певна освіта. Це завдання було покладено на сардинців Мейсона. Тепер, після семи років зусиль і численних виводів, результати вражали. Розділ 16 у горах Дженердженту на острові Сардинія зібралися всі дієві особи, крім доктора Лектора. І Мейсон тепер зосередився на засобах документування смерті доктора для прийдешніх поколінь і власного глядацького задоволення. Приготування вже давно були завершені, лишалося тільки перевірити бойову готовність. Він займався цією делікатною справою телефоном, через комутатор легітимного спортивного букмекера біля казино «Кастевей» у Лас-Вегасі. У величезному обсязі дзвінків, що проходили крізь комутатор протягом вихідних, його виклики були маленькими непомітними цяточками. Механічний радіоголос Мейсона без вибухових і африкат прокотився від національного заповідника біля узбережжя Чесапікської затоки до пустелі і назад. Через Атлантику спершу до Рима. У квартирі на сьомому поверсі однієї з будівель повія Аркімеда. За однойменним готелем дзвонить телефон. Хрипке подвійне гарчання апарата, що дзеленчить італійською. У темряві заспані голоси. «Що таке? У чому річ?» «Увімкни світло, ідіоти!» Умикається лампа біля ліжка. На ліжку троє. Молодик, що лежить найближче до телефона, піднімає слухавку і передає її опасистому старшому чоловікові посередині. З іншого краю ліжка – білявка років двадцяти. Вона піднімає сонне обличчя до світла, а потім знову влягається. «Слухаю, хто то? Хто говорить?» «Оресте, друже мій, це Мейсон». Огрятний чоловік приходить до тями. Жестом указує молодикові подати йому склянку мінеральної води. Ах, Мейсона, друже мій, вибач. Я спав. Котра там година? Уже крізь пізня година, Оресте. Пам'ятаєш, що я обіцяв зробити для тебе, і що ти мусиш зробити для мене? Ну, звісно. Час настав, друже мій. Ти знаєш, чого я хочу. Я хочу зйомку з двох ракурсів, хочу звук кращої якості, ніж у твоїх порнофільмах, а ще тобі доведеться виробляти власну електрику. Тому розташуй генератор якнайдалі від знімального майданчика. Хочу гарні кадри живої природи для подальшого монтажу та спів пташок. Я хочу, аби завтра ти перевірив знімальний майданчик і почав його устатковувати. Обладнання можеш лишити там. Я забезпечу охорону, а ти матимеш змогу повернутися до Рима до початку зйомки. Будь готовий стати за камеру протягом двох годин після мого сигналу. Ти все затямив, Ореста. У банку тебе чекає переказ у євро. Зрозумів? Мейсене, я наразі займаюся... «Ти хочеш це зробити, Оресте?» «Ти казав, що втомився знімати порнушку, чорнушку і те історичне лайно для Рей. Громадська телерадіокомпанія в Італії. Ти серйозно налаштований зняти це кіно, Оресте?» «Так, Мейсоне». «Тоді їдь сьогодні ж. Готівку отримаєш у Сітібанку. Я хочу, щоб ти поїхав». «Куди, Мейсоне?» «На Сардинію! Прилетиш у кальярі, тебе зустрінуть!» Наступний дзвінок пішов до Порто Торес, що на східному узбережжі Сардинії. Виклик тривав недовго. Говорити особливо не було про що, оскільки механізм уже давно було налагоджено. Ефективна машина, мов портативна гільйотина Мейсона. До того ж екологічніша, хоч і не така швидка.